marfu Bismillahirrahmanirrahim Minggu Selasa 27 ha ajiz marfu hmm, marfu lawan ha saya buat apa wah marfu marfu an Makcik Mak, maful uli, maful. Asal berad, Rafah, Yerfau, ke <coughs> Yerfio, ke Yerfou, Yerfou, Rafia, bagaimana? Jadi muziarat bagus. Rafah, Yerfau, ke Rafah, Yerfio, Rafou, Yerfou, Rafia, Rafa'ah, ya rafa'ah 43 Apa hal yang tahu Rafa'ah, ya rafa'ah Rafa'an Lalu Lamar, ta'an Bahwa Ha ah. Rafa'an ni mengangkat meninggikan atau mengangkat marfu' yang diangkat sembahlah. Jadi hadis marfu' hadis yang diangkatkan sampai ke Nabi. Hadis marfu' ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi, Mananya, diangkat mengangkat, angkat, angkat, angkat sampai ke Nabi lah. Ya. Sama ada perkataan, perbuatan maupun takdir, melakukan baik yang berhubung sananya ataupun tidak. Misalnya, kala ibnu Mas'ud, kala ibnu Mas'ud, la ana Rasulillahil muhallilah, wal muhallalah lah. Ah tuh, baru muhallil muhallah. Cuba dulu. Ini penyelawas main kau secentang nama ni muhallil muhallal pun dia dire muhallil muhallal ni muhallil si baya muhallal ni problem sallallahu alaihi wa sallam rasulullah rasulullah alanan muhallil dan muhallal waran ya muwal abun nikah yang awak dah bawak sini betul ah kawan sini betul Dah setara tiga so, dia, tak kawin lah, dia tak boleh kahwin dah Dia tak boleh hujuk balik Kemudian suruh seorang Untuk jadi Muhallal Dia sebagai Muhallin Kemudian Jadi kawan sebagai Muhallal Supaya yang kan Dia kahwin balik Itu kahwin kejap Lepas itu cirai Jadi dia boleh kahwin balik Seperti dia panggil Muhallin dengan Muhallal Supaya dengan semua sama Jadi yang pembahasan ini bukanlah pembahasan dia hadis maaf oh. Ahmad bin Hamzal Nasari dan terpilih dari Ibnu Mas'ud Berkata kata Ibnu Masood Rasulullah mengutuk orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya. Asalnya halalkan nikah orang china betul kan? Belakang ada. Nalar hadis. Tersebut diberi masuk menyandarkannya kepada Nabi Dengan katanya Rasulullah mengutuk orang-orang Dia mendengar betul-betul Rasulullah kan ada, ada Yang sampai kepada Nabi Yang dirofakkan kepada Nabi Yang diangkat sampai ke Nabi semuanya ada Nanti ada yang hadis yang tidak di Dia panggil nanti Mursal Sampai sahabat dia dan bukan bolehkan sampai sahabat, sahabat sahabat daripada tabiin terus ke nabi. Dia nanti ada marfu kemudian ada mauquf dengan ada apa ni munqata -kotek. munqata Kemudian nanti ada Mursa hadis yang sampai yang sampai kepada nabi kemudian hanya sampai ke sahabat saja kemudian sampai kepada tabiin saja. Dan kemudian adlihan daripada Tabi'in lompat kewajar kepada Nabi tanpa melalui sahabat Tabi'in kata, Allah Rasulullah Ha kan macam mana? Macam boleh Tabi'in kata Allah Rasulullah ataupun Samir Rasulullah Sebab dia kan, Tabi'in kan hidup selepas Nabi wafat. Jadi dia tak mungkin mendengar berbualan Nabi Hati-hati tu nama-nama dia -nama bersas Yang ni marfuk mananya kepada Nabi lah Yang dikandangkan sahabat Menyandarkannya kepada Nabi Nanti namanya dia Martel Jadi bunuh Mas'ul Menyandarkan kepada Nabi Nama hadis sebut adalah Hadis Marqoh Dia nanti Bila kita dah tahu Nanti yang lain-lain Baru nampak lah Nanti dia nampak Macau Marqoh Keputusan kepada Marqoh Marqoh Kompeten Ustaz ni Dah 44 tu dah tahu nanti aa, Baru nampak Oh Marqoh Baru nampaknya Ustaz ni Marqoh Baru nampaknya Kompeten Ustaz ni ini bahasa yang bersalah Dalam hadis yang sebut Ibn Masud menyandarkannya kepada Nabi dengan katanya La'ana Rasulullah Iaitu Rasulullah Muntuk orang Suud Muhallal dan Muhalil Kemudian yang ketujuh hadis mawkuh Iaitu fatwa Ataupun perkataan Sahabat sendiri yang dilewarkan kepada kita Kala ibnu Masud Itu Rasulullah wala kata ini kata-kata ulama seorang kata-kata Abu Bakar kata-kata Sayyid -kata Omar kata-kata lah tidak menyandarkannya kepada Nabi ya Allah ya, tapi kata-kata Nabi tapi kata-kata tapi dia dia menyandarkannya kepada Nabi tapi nanti perkataan sahabat tapi tidak menyandarkan kepada Nabi dia terus kata menentu aih ada betul ke boleh Dinamakan maukum ialah fatwa atau perkataan itu terhenti Waqafah Semuanya semangat maukufun Waqafah Waqafan Waqafan Waqafun Waqafun Waqafun Maukufun Simafun Maukuf Jadi dinamakan maukum ialah fatwa atau perkataan itu terhenti Pada sahabat Tidak pada nabi Dan dinamakan hadis maukuf Ialah asar Pengalaman mengatakan kawal-kawal sahabatnya ialah asar kita pun hadis bagi asal. Asal al-Isra'am, asal. Misalnya seorang-orang berkata, la imanali man la hayata la hayat Allah. Tiada ada iman bagi mereka yang tidak ada malu dengan nabi tak kata macam ni tapi sahabat yang kata. Ini disandarkan oleh sahabat namanya hadis mauquf. Sesuatu perkataan yang dikatakan oleh sahabat namanya hadis mauquf jadi bukan kerana nabi tak kata jadi pemahaman daripada sahabat dan kesinan perkataan itu dibuat oleh sahabat tapi apa yang dikatakan oleh sahabat itu tidak larilah sebab pertentanganlah dengan apa yang diajarkan oleh nabi cuma mungkin dia menyampaikan tu dengan bahasa dia sendiri bukan daripada nabi dengar kalau dia dengar nabi dia akan kata qala rasulullah. Rasulullah. rasulullah ataupun samia tu rasulullah kan samia rasulullah ataupun hadasanah Rasulullah ada ataupun khabar Rasulullah semuanya Rasulullah tak ada. Terus dia mengatakan benda itu tanpa menyandarkan kepada Nabi namanya hadis mauquf. Kalau yang menyandarkan kepada Nabi jadi namanya marfu'. Kemudian mursal Nama 8 salah. Hadis mursal iaitu perkataan seorang tabi'in yang sudah tentu tidak bertemu dengan nabi apabila dia berkata setelah bersabda nabi SAW alaihi rasulullah SAW alaihi hasan basri kata rasulullah SAW alaihi wasallam hasan basri dengan nabi tiba Nabi wafat tak pernah jumpa nabi pun macam mana dia boleh kata qala rasulullah dia ialah pada masa dia mendengar daripada rasulullah jadi sebenarnya dia mendengar daripada sahabat Tetapi dia tidak menyatakan nama sahabat tersebut Terus dia mengatakan bahawa Walau Allah Itu nampaknya namanya Mursal Seorang tabi'in tidak menyebutkan nama sahabat Ketika meriwayatkan hadis daripada Nabi Terus kata Nabi Walau dia tak boleh lah Kita tak, tak dengar Nabi kata Tapi terus kata Walau mana boleh nah, Nanti hadis itu akan diketegur di, Bukan tak boleh maksudnya Mana dia akan dikategurikan Sebagai Mursal tetapi nanti ada beberapa Dalam segi hukum Hadis Mursal uh, Yang diluatkan oleh Said Al-Musayyab Al Nanti diterima sebagai Hujah Satu je Hadis Mursal Said Al-Musayyab sahaja yang diterima sebagai hujah Maka dia ni orang Walaupun dia, dia mengatakan Walau Rasulullah mana Dia tak menyebut nama sahabat Tapi hadis dia tetap dipakai Mursal Said Al-Musayyab bagi ni seselirah yang agak selalunya orang sik paham sangat koan betul pada sabin san basri dan musayyab ulis farmi tapi yang tengoklah kalau dalam mazhab syafi'i Hadis musal said musayyab saja yang saya sangat ketemu sayyid sangat ketemu sayyid ada dua yang diterima bermaksud berkata nabi sallallahu demikian demikian Maka yang ia menyebut ia diwakilkan itu dinamakan hadis Mursal Iaitu yang dilangsungkan atau diteruskan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak melalui perantaran sahabat. Misalnya seorang tabi'in yang bernama, tabi bernama Sa'id al Musayyib telah berkata, "Kaulah Rasulullah." Bainana wa al munafiqina juhudul isya'i wa subuhi la yastati'ahuna Berkata Rasulullah sama-sama perbezaan antara kita dengan orang-orang munafiq Orang-orang munafiq itu tidak kuasa ataupun malas mengajakan sembahyang isya' dalam subuh ha, Sampai malas sembahyang isya' dalam subuh Tapi ini kata saya Muzayyid, kalau Rasulullah padahal dia tak nak dengar pun Nabi kata itu walilah itu apabila ketika mendengar zulali pada minggu terakhir Ramadan. Usmaeni dia mendengar di beberapa ber sahabat tapi dia tidak menyebut nama para sahabat tersebut. Terus sebut nabi. Akan dipanggil hadis ini mursal. Kesimpulannya hadis mursal adalah hadis yang diawayakan oleh tabi'in tetapi tidak menyebut nama para sahabat tetapi langsung terus mengatakan bahawa qala Rasulullah. Padahal dia tak bertemu dengan Nabi pun amali hadis muttasil yang kesembilan hadis muttasil iaitu hadis yang bershubungan sanadnya setiap orang yang meriwayatkannya mendengar terus dari orang yang meriwayatkan kepadanya sehingga sampai kepada Nabi atau kepada sahabat misalnya hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wa berkata muslim dari Anas bin Malik alibni shahbah Tanak ni tidak terputus. Jadi biasa nak kenal kalau hadis mutasil ni, pasti yang akbarana ataupun hadjasana ataupun asma yang tu pasti ulama selalu. Setiap tanak pun dia, dia aku mendengar daripada berus akbarana telah menghafarkan kepada kami, ataupun hadjasana telah menceritakan kepada kami, ataupun asma tu aku telah mendengar. Dilantikan ada hadis an an an an an nama dia nama dia mu an an lah an abu rayala raja allah ataupun an an faris an rozami an muaz an betoi an ali an sahaba an an para rasulullah sallallahu alaihi nama dia nanti hadis mu an pun boleh juga ada bentuk kita baca lancar. dia pakai an an itu daripada sebelum ai nun anu rek boleh. Tapi tak semesti daripada itu dia dengar dia dengar direct kepada orang yang atas tu. Kalau dia kata haddatsana haddatsana Farid wa haddatsana al-Ruzmi wa haddatsana Mu'ad wa haddatsana Abi wa haddatsana Thaba'a wa haddatsana Abu 'Amr. Jadi dia telah menceritakan kepada saya sebelum kepada kami. Ni kalau kalau tak cerita dia Dia kami tu ni bohong ha, ke Cep, bagai pembohong nanti hadis jadi salah entah yang satu pun moto. Jadi orang yang merayakan hadis dia nanti ada contoh-contoh ada dalam hadis ada hadis tu, tanah ada dia berhubungannya an saja. An keluar nampak ada yang hadir sana, ada yang separa ada yang samyang samyang tu. Jadi kalau utasil ni yang yang berhubung Bersambung Tak terputus langsung Sanat dia Biasanya hadis yang Hadassana Ataupun Subarana Kalau an-an pun nanti kan Ada kemungkinan lagi tu Terputus tu Tak jelas Ada kemungkinan tipu Itulah hadassana Tak lebih tipu Kalau dia tipu Dia kata hadassana Padahal tak jumpa Misalnya dia Macam Contohnya Satu orang tu Dia tidak hidup Zaman Imam Bukhari Misalnya Tetapi dia dia maksud dilahi waktu dilahi Muhammad bin Muharim dalam ummi kan. kan dia kata, tak jumpa Muhammad Muharim. Sebab tu dia kata hadasanah apa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Orang tadi gaji boleh eh dia pilih dia dengar dari Muhammad Muharim. Dia sini tak hidup lagi zaman ini dia akan jadi tu. Penipulah. Jadi dalam macam tu dia tidak boleh mengatakan hadasanah Bukhari. Dia boleh kata an Al-Bukhari. Ha, an boleh daripada Imam Bukhari. Tapi daripada Imam Bukhari tu, dia kira mungkin daripada orang lain. Tapi setengah dia dia tak nak sebut orang yang dia dengar daripada Bukhari sebab orang tu mungkin masyhur dengan tuduhan pembohong katanya. Contohnya, dia dengar hadis tu daripada daripada nama lah CA ni. Dan CA ni mendengar daripada Imam Bukhari. Tapi CA ni dimasyhur dengan pembohongnya. Banyak ulamak kata jadi memohong Jadi yang si B, kita nak meriaikan hadis tu Dia kata kalau aku sebut hadhasana C-A Habislah dia tu jadi, jadi apa Baiklah sebab C-A Jadi dia pun tak kata hadhasana C-A Dia kata An-Mukhari An-Mukhari ya, Betul hadis tu daripada yang Jadi abdah hadis An-An-An ni Nama dia Mu'an-An Lepangnya dia kira ada kemungkinan membuang roi di tengah-tengah ha, Bila membuang roi di tengah-tengah Berarti tidak Mutasir ha. ha. Mutasir ni mesti menyebut Setiap roi yang bertanggung Itu mutasir Wasolah Wasolah tu kan menyebut Ittasolah lah Ittasidu Ittisalan Mutasalan Tendul Jadi maka padahal dia tudul satu-satunya Istafalah buat apa? Ista'alah Ok Mutasih maknanya Setiap rawi-rawi itu bersambung Jadi, <Sanhur loved> <Television>. <fine> Dia mesti pakai Hadassana ataupun akhbarana Kalau an-an Tak boleh jainan mutasih Dalam Bukhari semua Hadassana akhbarana Hadassana akhbarana Dan kita beri Kita tak beri Ok lah kita buat tak? Ada buat Tak kira Ada orang Yang depan dia, dia dia kita Kita luar Kat sini dia tak bagi contoh sanat Dia cakap pasal ada mustaksil Tapi dia tak bagi salah. Sepatutnya dia mesti Bila dia menerisakan Mursal Mutasil Dia kena bagi contoh sanat Bukan contoh matal Yang Ini dia bagi contoh matal Nampak? Mereka berikan kesempatan hadis Pembahasan ini sekarang bukan sebagai kesempatan Pembahasan ini sebagai sanat ni Marfuk, mukotek, maufuk, mursal, mutasir semua ni kata ni dengan sanat Bukan kata, -kata ni Sepatutnya dia bagi contoh sanat Contoh-contoh hadjah sana Contoh-contoh akhbarana contoh itu an Tak dalam ni semua hari semua Allah dalam kitab ni semua hadis semua an hadith wa riwayat wa hadis kita bagi hanat itu nama dia hadis muallaf dia ambil rawi yang terakhir dan sahabat sewaktu dia tengah perang di itu kemanya kan orang kita kita kita syarah kitab tersohor kitab sahih kita bagi Hanya ni kitab hadis yang betul hadis dia sahih bukhari dan sahih muslim dan ulama mazhab saya akan bagilah anan ataupun hadzana hadzana khabaran insyaallah saya bawa tak bawa juga Mereka yang sama. Bar kita boleh itu. Saya beli pun yang satu jilid, yang di, dah di kompres jadi satu jilid. ikut standard empat jilid ada yang dua jilid. Saya beli yang satu jilid kompres. Itu baru. Tadi isi. Ada Muka dia macam? Ia yang ada pendapat yang yang Arab juga yang yang yang, yang pinihan dia dan rihadis pilihan di boleh sahih Bukhari madana yang sangat lemah ni. Jadi kata itu sama ada mualaf ataupun dia nyatakan seluruh sanad check dulu. Kalau yang mualaflah kata dia maksudnya terlebih dapat yang sanad yang setiap dia boleh disebut di dalam Bukhari tu guru dia sampai tadi. Ha gitu. Dapat kita faham lah Dapat nanti berkubhidat Ada yang Abarna Ada yang Hadassana Ada yang Mukaula Ada yang An Ada yang Samia tu. Nanti boleh-boleh Jadi kat itulah nanti akan Mengkategorikan hadis tu Jenis apa Jadi kita pun tahu lah bila Hadis ni Mursal ni Sebut je kita tahu oh, Mursal Apa tu Mursal Hadis ni Mutaksir Tanah dia ha, Bagaimana dia sambung Hadis ni Marfok kan Eh hadis ni mafub Jika sebut istilah tu kita dah terbayanglah Belotak apa jenis hadis tu Apa keadaan sana tu Itu mustalah Semata urus Ok Kemudian nombor sepuluh Hadis mafub Iaitu hadis yang Terkelihara ter Yaitu orang yang merayakan hadis itu orang yang kepercayaan yang tidak menyalahi akan golongan kepercayaan orang lain yang lain daripadanya dengan menambah atau mengurang. Misalnya seperti hadis yang ketiga dan kitanya yaitu hadis bunyam islamu ala khamsin oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Omar dan setolak. Hadis ini terpelihara daripada orang-orang yang Apa ni? Orang-orang yang Kepercayaan yang tidak menyalahi akan golongan kepercayaan yang lain Daripada dia dengan, dengan menambah atau murah Terselamat lah, kan? tak ada tambah tak ada kurang Golongan-golongan perawi-perawi yang menerima hadis itu Terdiri daripada orang-orang yang terpelihara daripada menambah atau mengurang Lepas hadis Nanti ada hadis itu ditambah-tambah dengan apa disini. Nanti nampaknya ada ada jenis pula nanti nama dia nanti. ada hadis Mahmudul, ada hadis Mudarbas, Mudarbis ditambah apa kita ini. Jelas pun nama-namanya, apabila mengurangi pun nanti ada nama jenis Kalau menambah mengura ada nama jenis menambah, ada nama ini tidak tambah tak kurang terbiji tepat apa yang Nabi kata itulah yang diriwayatkan nama dia hadis mahkul Kemudian yang kesebelas Hadis Jai'id Ialah hadis yang dikatakan Baik dan suhaib oleh Ahli-ahli hadis Sebabnya seperti hadis yang kelima Dalam kitab ini, Iaitu hadis Man Ahzafi Amulina Iwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah Hadis tu dianggap baik Mungkin biasanya baik tu pun Dia san punya sanat lah. Jayid. Dia akan menjelaskan dia tak, dia tak menjelaskan orang per orang Dia akan menjelaskan Sana luhu sananya Jayit baik Maknanya Dia tak perlulah menjelaskan seorang-seorang kan? Dia kata dia tengok sejuk Oh di sana okey Selama itu nama-nama dia jayid. Kemudian hadis Mujawad dan Sabi Iaitu hadis yang meliputi Hadis Suhaeh dan hasan. Iaitu hadis Suha'i dan Hadis Suha'i dan hadis hasan Dinamakan juga hadis Mujawad Dan hadis Sabiq Misalnya seperti hadis yang kita belas Dalam kitab ini iaitu hadis Dah ma'yari buk ila ma'la'yari buk Hadis Heratul Miri dan Asai Hadis ini hasan dan Suha'i Ini cuma nama lain lah Nama lain bagi hasan dan Suha'i Mujawad dan Sabiq Nama lain tadi Kemudian hadis Maudho'i ialah hadis Atau perkataan Seorang yang dikatakan hadis Nabi Sallallahu alaihi Wasallam, Padahal itu bukanlah hadis Nabi Yang demikian teranglah palsunya Dua doa ah ni meletak Letak Maudungan yang diletakkan Maksudnya mengandang-adakan lah Dia mengadakan-adakan Meletak-letakkan perkataan Padahal tidak meletakkan Tidak diadakan Tidak dikatakan lagi Mauduan yang Mengandang-adakan Lepas tu lah Banyak lagi dia tak sebut Saya kurang 50 lebih ke 50 Menang-menang Moon protect kita tak boleh Moon protect Kalau terputus satu sanad Moon terputus dua sanad sanat Terputus satu sanad yang Berapa? Bersebelah-benyebelah Dua Kalau putus satu Ini putus tengah lagi putus Putus beli tu Ada nama lain Nanti ada hadis ada hadis ali Kemudian ada hadis yang saya cakap tadi Mudarik, ada hadis nanti Makbul, makhluk Hadis makhluk Ada hadis yang macam-macam Yang saya beritahu sikit kan? Itu akan dibahas dalam ilmu Mustalah hadis, bidang Mustalah hadis, saya beritahu Tapi ini sini dia bagi Hanya sampai 17 Cukup kan? kan? Kita nak sambal hari, kita sampai kan? Ah, ha? ah, hadis ha? ha, mu an an bule tak jispegah mana? Tadi tak jispegah ni kan? tak jispegah hadis Tadi ada hadis nama ni mu an an. Bolehlah semua nanti dia an an an an an bulan jadi bulan an bulan jadi bulan an bulan jadi bulan an bulan jadi bulan barulah Rasulullah SAW al hadis sahih bin hissam nahdathana fulan fulan wa hadathana bin fulan fulan wa hadathana fulan wa akhbarana fulan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun adid kana mufaridna muslimin wa hayya anni masih ada kemungkinan terputus sanadnya mungkin muqtal mungkin munqati' mungkin terputus satu sanad mungkin terputus dua sanad mungkin terputus sanad itu tilaris mungkin terputus selang-selang untuk panjang pembahasan di dalam, ilmu setelah mus habis nanti hadis yang apa ni ada muda list, mana rawi ini sama-sama nanti ada muda yang di, di mana apa, ditesungkan lapasnya, sanaknya, matanya macam-macam. Cukup sekata tu yang untuk muka lima lah kita nak belajar 20-20 ni yang kita nak belajar ni Hari 20 kan Ini cerita sikit lah Apa ni Empat rumah tentang Suara Hadis Kadang tu Kita tahu Familiar sekali dengan marfu, Mawukur Yang tadi yang mula-mula tu Yang Hassan Apa ni Bahai Hassan Ba'ayu tu nilai Itu nilai kan lah Nilai hadis tu Ada yang Ba'ayu Ada yang Hassan Ada yang Ba'ayu Itu nilai hadis tu Kebentukan tu tu yang yang ni, ni marfu mauquf apone semua mursal mutasil mahfuz daiji mujawwad. Mauzu lain eh? nah, ni banyak berkaitan dengan sanad. Kalau sanad dia sampai gur nabi marfu. Kalau sampai dia sampai kat sahabat saja mauquf. Kalau sanad dia daripada tabi'in lompat gur nabi ni mursal sama Kalau sanad dia bersambung semua ni mutasil. Nanti kalau yang tak bersambung dekat sini lah cerita dia. Boleh munyi potek ataupun mauquf. Kemudian hadis yang mahfuz Yang mana dia punya berawih Tertihara dia boleh menambah atau orang Nanti kalau yang yang menambah nanti Ada mudah riset juga nama dia. Atau Kemudian ada juga makhluk Yang men mentah balik-balik kan Dia balik-balik dia punya Tangan kiri atas tangan kanan Nanti dia kata tangan kanan tangan kiri Jadi, Dia kesesaran kesesan lah. Ada juga nama hadis Di segi dan Kebezaan di segi mantan pun ada pulak Di segi sanat juga ada juga Okey eh. Okey, ni masuk lubang alif maulud. Sekejap. Panjangnya himmah ni. Alif maulud sampai muka hmm, surat 2. Ah, bandu-bandu maulud. sampai banyak habis-habis 39. Keluar muka surat pembasan bismahuruh minggu depan insya-Allah. Dua nama kerja Sebagian lah ni Sila sila Kau so, punya dengar apa tu ma Hadis mahu puh Tak kena, Apa tu nak dengar hadis Apa ni Musal tak pening Dia nak Nak tahu ni sila ah, Musal sal nanti ada Hadis musal sal nanti Hadis musal sal nanti Hadis yang diriwayatkan Dengan perbuatan yang terfokus Seperti beberapa perbuatan tertentu macam di dalam menelorekkan hadis tu misalnya Nabi bersallam dan orang-orang yang masyayik yang dengar ataupun dia kan bersallam dan orang-orang yang insyaallah itu sangat boleh mungkin bisa men socialize baik sosial banyak sosial dengan perbuatan faham sosial dengan tempat jadi Hadis tu hanya direwetkan di tempat Di di Hijjah Ismail macamnya Nanti dia nak direwetkan hari tu, dia orang tu je, Nabi kat Hijjah Ismail tu, cakap macam ni Dia akan buat macam tu Ataupun, usaksa dengan tasbih. Belum Nabi direwetkan tu, Nabi akan tajbik tangan dia dengan orang tu Belum Nabi direwetkan hadis tu nanti. Ha, Itu dia yang tak usaksa ha? Mutawatir Mutawatir tu Itu dari segi Banyaknya hadis itu diriwayatkan sehingga tidak mungkin untuk dituduh sebagai palsu atau bohong sampai 50 sahabat, 100 sahabat riwayat hadis itu walaupun sanad dia lemah. Sampai kalau 50 100 orang sahabat riwayat hadis itu, ah ha, itu mutawatir dia ni. Mutawatir itu dilihat dari banyaknya hadis itu diriwayatkan. Kalau hasan, sahih, hasan daem itu jenis nilai hadis tersebut. Kalau nanti kalau marfu, mursal, mungkotek, ah, mungkotek, itu lihat dari segi sanatnya Sambung atau tidak, putus ke tak putus, putus satu, putus dua Jadi dari segi matan ni pula nanti kalau ada berubah tak berubah, ada berubah macam nanti Itu nak mendalami ilmu usulah hadis Alhamdulillah dapat kita baca sikit mungkin Nak cintik boleh saya bila buka kitab usulah hadis Nanti tak matulah kita jadi suara burung Tunggu tuan-tepan Ya, tetapi satu bidang ini yang khusus antara kitab-kitab dia yang yang yang ringkas lah, yang simpel. Uh, ya, Imam Sye Muhammad, Muhammad bin Abdul Malik itu Kua Idul As-Syaikh. Betul, okay. bawahnya. Hei, bolehlah, ataupun naik sikit lagi, Manhalulati. Uh, naik yang susu-susu kalau, betul deh mukadimah ibn sulah ataupun al al, al fi al-riwayah tapi ada kata tadi ibn sulah ini mukadimah ibn sulah itu imam ibn sulah yang ayran kemudian imam menawi ikaskan menjadi jadi irsyad dan yang ikaskan jadi imam muslim di ima, syarah ini kitab al-rawi itu kamus al-tadbir rawi itu, masalah, rawi. itu solah, hadis eh ha? mustasst Awaliyah Tengok hmm. Nama apa? Nama kitab Nama hadis apa, Nama apa? Nama hadis Musasa tapi seperti yang saya katakan tu lah dimerewakan hadis itu dengan keadaan tertentu. Jadi awaliyah tu nanti apa maksudnya tu bergantung pada hadis tu lah. Apakah awaliyah yang dimaksudkan awaliyah tu nanti lebih mana awaliyah itu yang awal lah. Saya awal Allah Alaih. Jadi ada yang bersasal yang berbentuk tasbik Ada yang bersasal berbentuk salam Ada yang bersasal yang berbentuk, berbentuk pada tempat okay? Bersasal Itu nanti kan ada pembahasan dulu Yang bersama dua hadis Satu imam Asyik Nurudin jawab Saksal ini ada macam-macam jenis Kan? Ada kan isu sejak tu Asyik Nurudin dengan Bermadzah kan Bersasal Bersasal ni bahasa berantai ni kan, Hadis yang berantai diriwayatkan berorang berorang orang berorang orang berorang, orang, berorang, orang berorang, dalam keadaan tertentu mungkin mengikut cara mengikut tempat mengikut perbuatan mengikut waktu. Kalau mengikut waktu misalnya hadis itu hanya akan diriwayatkan pada waktu pada hari raya. je Pada hari raya Idul Fitri Nabi telah meriwayatkan hadis ini. Maka yang mendengar tu pun dia akan riwayatkan hadis berulang pada hari raya. Je. Nanti yang hari Ahad itu akan berulang pada hari raya juga. Nanti bersabar bilwalk bilwalknya ini nanti ada musasal bin makan. Nabi ni uraikan hadis tu ketika berada di di Jaisal Ismail ataupun Multazam. Jadi yang mendengar sebenarnya kita akan merayakan benda murid dia di Multazam yang tu seterusnya sampai sekarang dia akan dia akan panggil murid tepi ke Multazam berbaikkan diri. Nanti musasal bin makan. Nanti ada musasal bis bil afal. Ketika Nabi Nabi ada tu tashbih. Okey kan tashbih jangan ambil dari orang tu letak jelah sikit ni. Tashbik, tashbik. Dia ha, akan ambil tangan sahabat tu masuk Semaksudlah tangan Nabi Sambil tu Nabi akan rewetkan hadis Jadi dia pun akan rewet murid-murid dia Dia ambil tangan anak dia Tashbik ke tangan Bukan itu Ketika Nabi Ketika Nabi Rewetkan hadis ni tu Kat pun Nabi Tashbik tangan tu ha, Dan ni pun terus Masjidkan dia akan tashbik Rewet-rasbik Nabi Ah, masih bertahun-tahun Ha? Ha, ha Buat sebab dia buat tadi Dia ada buat Dia pakai asal tu Jadi nanti Dia banyak lah tapi yang mesyuarat awal tu Saya tak dengar Mungkin Apa yang dimaksudkan mesyuarat awal tu, tu. Hmm. Ada satu mungkin Hmm Mesti retek Dia nanti kita Satu kita dapat ijazah Hadis daripada guru kita yang pertama Yang kedua, adakah kita layak Untuk mengijazahkan hadis itu Kepada orang seterusnya ha, Itu nanti kena tanya Guru kita yang mengijazahkan kita Nanti ijazah yang diberi itu Hanya untuk kita saja Ada yang ijazah yang diberikan untuk kita Dan kita juga boleh memberi ijazah Kepada orang lain ha, Itu nanti bab, bab ijazah tu panjang. Jadi dia paksa ijazah Dalam menijazahkan hadis Nanti ada yang hanya untuk dia saja Dan hanya Ada ada juga boleh dia dapat ijazah tu Dan akhirnya dia boleh menijazahkan hadis tu kepada orang lain Itu nanti dia bahas khusus Jadi kadang-kadang nanti guru dia tengok orang Dia tengok kalau orang ni betul-betul yang ni Maka dia akan beri ijazah hadis tu Dan dia memberi betul Itu boleh memberi ijazah kepada orang lain Tapi dia tak boleh semua orang Jadi tengok dah ini kelas datang setiap hari setiap hari datang selalu datang ha, Ini, ini, ini tak boleh <laughs> ya, dia dah jadilah ni kan ni layak lah. tapi secara umumnya kalau macam Ngaji secara di madrasah ni kan memang hadir ambil ujian ujian apa semua 7 tahun 8 tahun ha ini, diberi ijazah untuk Diberi ijazah dan juga diberi ijazah untuk mengajar mengajarkan kita-kita yang dipelajari di Madagascar tersebut. Nah, itu biasanya berlaku sebab dia dah 7 tahun, 2-8 tahun tak dapat juga, tak boleh mengajarkan oleh itu memang. Ini jenis biasanya kalau datang mengajar sebut kali, punya mengajar. Dia pun datang, nanti sekali datang 4 kali datang. kali datang, 2 bulan datang. Nah, jadi nanti mungkin dia diberi ijazah, tapi mungkin dia tak diberi ijazah untuk... Uh, Menberi ijazah kepada orang lain Ataupun diberi ijazah tu nanti Kamil ke nafis Kalau kamil sempurna lah Kalau nafis Tak ya, sempurna lah Itu kalau kitab Itu lah satu-satu hadis tu nanti ya. Itu mungkin ada boleh bagilah Untuk para orang Itu nanti Apakah orang tu nanti boleh, boleh menyampaikan kepada orang lain pula Nanti ya itu terpulang kepada Orang yang meriah tu lah Jadi, Kalau dia bagi Mungkin dia, dia bagi Hak untuk orang Menyampaikan ijazah kepada orang lain Ataupun Terpulang banyak lah Tengok check boleh tak saya nanti jazahkan hati yang terdapat ni kepada orang lain saya kata silakan tempat tak boleh kalau begitu tak boleh tak boleh Jadi dia ada di penilaian dia sendiri hmm ada lagi soalan go Ya. Okay, lah, eh huh? Orang buta dan peka Macam mana dia ingin memahami Apa itu melihat dan betul-betul tengah Orang yang buta Macam mana dia nak memahami apa itu Hakikat melihat Dan orang yang peka Macam mana dia nak mengetahui Hakikatnya mendengar Macam mana? Dia ada satu memahami Satu lagi merasai Satu memahami, satu merasai Misalnya ada satu orang Boleh menjelaskan kepada dia Bahawa sesungguhnya melihat itu Adalah macam ni Macam ni, macam ni, macam ni Sekiranya dia faham pun Tapi dia takkan dapat Merasai Sehingga lah di sini boleh lihat Jikalau dia tak faham juga, memang tak lagi lah dia kasih. Tetapi Allah Swt nanti boleh membuatkan dia memahami, dan juga mungkin Allah Swt boleh, boleh memberikan dia merasai sesuatu yang orang yang nampak tak kasih. Jadi nanti mungkin dia di baca rahsia lah nanti pada saat yang Allah bagi dia dia kerana dia tidak pernah melihat sesuatu yang Dilarang oleh Allah Dan tentulah orang-orang buta ni Yang Benda yang Allah haramkan untuk melihat Dia memang tak, tak tengok kan? Tak ada buta ha, Mungkin itu kalau Kalau lah Allah nak bagi dia Nak buka mata hati dia Untuk melihat Apa-apalah Alam-alam yang Yang beli-beli disukurkan -beli Ataupun untuk Beli-beli makrifat ke, ke lah. Itu nanti Terpulanglah kepada Allah Tapi hakikat melihat Orang-orang yang celik Dia tak dapat takkan nampak, dia takkan dapat merasa macam ni orang celik melihat dia, dia pernah, dia pernah melihat dulu, tiba-tiba buta Tapi kalau dia pernah lahir buta Dia takkan nampak lagi, kemudian akhirnya dia mati, dia juga nanti Allah akan bagilah mata balik Dia dapat juga lihat Tapi di dunia ni, kalau dia buta, dia berlahir sampai dia mati Maka dia takkan dapat melihat macam ni orang celik melihat Tapi mungkin Allah bagi dia melihat dengan mata hati, pasirah ni mungkin Dia pulang, tapi tak tak semasa ya. dia Ada juga Allah tak bagi pun Buta mata lahir dan buta mata hati Ada juga Ada mungkin buta mata lahir Tapi celik mata hati masalah. Ada juga nanti uh, Celik mata lahir Buta mata hati lah Ataupun dua-dua celik, dua-dua buta pun ada Semua ada tapi nanti di akhirat nanti nak Orang yang buta di dunia ni Buta mata eh. Tapi di akhirat nanti dia akan dapat penghasilan ni ya? lah dia akan dapatlah merasa mulia tu di akhir alam Suatu jenis mungkin tak Okey Ada lagi So Okey InsyaAllah Minggu depan Jadi apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala Apa yang tidak baik itu adalah saya lah Minta ampun kepada Allah Minta maaf kepada tuan-tuan Muslimin dan muslimat Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik bagi Kita memahami Nah, amalkan dan menyampaikan kepada Allah lain insyaallah kepada dewan graf untuk mendesangkan kepada nikah yang hadir pada majlis subhanallahi walhamdulillah wala ilaha wabarakatuh